И накрая последната идея, Учителят мистични слова. Част от тази книга са от новата книга на Тайнствата, която предстои до 1 два месеца плюс-минус. И накрая има две изречения, които са част от бъдещата книга след време на втори том Храма на Учителя. Така, ще кажа някои неща от Учителя. Макар и да изглеждат обикновени, те са мистични. Учителят казва, докато човек не живее извън времето и пространството, той никога не може да разбере реалността. Съществува едно начало, което никога не е изгрявало и никога не е залязвало. В човека живеят и боговете и невидимият цвят. Всичко е вътре в човека. Невидимият свят е реален. Той има отношение към вас. Доброто и злото функционират още преди Адам. Преди да е съгрешил първия човек. Други същества са съгрешили. Сътвореното човечество е отпаднало в един стар живот, който е съществувал. Това са останки. Сега тези останки, чрез тях се изживява кармата на една стара, изгубена Вселена. Преди милиони години случило се така, че земята е минала покрай едно черно загаснало слънце и като минало и като минала още не може да се освободи от това влияние. Трябва да оценявате любовта на всички същества, които идват от далечни светове, за да ви помогнат. Тоест, накратко казано, Хората, които ви обичат, не са хората. Това са съвсем други същества. Било ангели, било напреднали братя, било съвсем възвишени същества от други светове. Чрез тях те ви повдигат, имат идея. Затова, когато се привързваш, правиш грешка. Посягаш на тези същества и понякога те могат да се скрият за известно време. Така че, ако мислиш, че човека ти обича, грешиш. Други същества напреднали в него ти обичат, за да се развиваш, в името на развитието ти обичат. А зад тях пък най-много ти обича Бог. Зад Вселената има друг вид, казва Учителя, светове. Буквално. Вярно е, казва Учителя, че Бог е направил Земята. Слънцето, Месеца, Звездите и всички останали светила. Но в никой случай не можем да кажем, че Той е създал и Животът, но Бог познава Безпределният. И после Учителя казва, Изворите на душата се поят от по-дълбок извор. Това е човешкия дух. Изворите на човешкия дух се поят от още по-дълбок извор. Това е Божия дух. Изворите на Бога се поят от още по-дълбок извор. От абсолютният незнайният. За Него никой нищо не знае. После в този най-голям безпорядък или хаос, както го наричат, седи най-големия порядък. Ние се чудим, как е възможно Бог да създаде толкова своенаравни и опорити същества, каквито са хората. Учителя казва, едно трябва да знаем. Първият човек който наричаме Син Божий, е създаден от Бога преди вековете. Но всички хора не произлизат от този човек, наречен Синът Божий. Всички хора не произлизат от този идея, от този човек, от Царството Божие. Казва учителя буквално всички хора не са създадени от Бога. Винаги трябва да бъдем свързани в съзнанието си с невидимия свят. И А за да бъдем свързани с невидимия свят, трябва да познаваме някого от този свят. Даже да му знаем името. Става въпрос за вътрешни неща. И накрая последните две мисли, те са много дълбоки идеи от бъдещата книга в храма на Учителя. Казва Учителя, Преди милиони години, Там в далечното минало, Аз научих Слънцето да свети. И после казва, Аз съм бащата на духовете. Това беше за днес, за тази година. Следващата лекция на 7 апрел.